Þegar Sveig kom eftir inn í klefan sagði hann að svona yfirheyslur væri ekki takandi alvarlega, þeir öskra bara eitthvað upp í eirun á manni og svo maður reikin út. Það var öðru vísi sér áður sagði Sveig, ég hef lesuð um það í bók að hinnir ákerðu voru láttir ganga á glóandi rist og drekka bráðið blí áður en hægt vera að komast að raunum hvort voru sakluísir. Eða þeir settu þá í spænsk stíðvél og sveigðu þá þegar þeir vildi ekki meðganga eða þeir sviðu þá með blýsi eins og þau gerðu við þinn heilaga Jannebomuk. Þeir segja hann hafi hljóða þá eins og það væri stundin með nýf og þagnað ekki fyrir þeir hendunum út af Elisabethabrúnni í vassheldum póka. Þetta kom oft fyrir og að lokum brýtjöðu þeir þá í spað Svo leiðis menn voru eins og endur fættir ef látið var næja lokað á inn í sultarturninum. Nú orðið er bara hátíð að vera teikinn fastur. Hér er ekki verið að krukka í mann og spænsk stífi el fyrirfinnast ekki þó þú leytir með logandi blýsi og við höfum flert til að sofa í, borð höfum við og bekki, við fáum súpu og brauð og vatn og náðús rétt við hendina, allst að það Við þurfum að vísu að fara langt til yfir hislunar. það eru þrýr gangar og ein hæð upp að fara en aftur á móti er þokkarlegt í göngunum og alltaf er verið að koma með nýja fanga, einnur, ungur, annar gamall, sundur, konur, hitt, kallmenn, maður er ekki einsamall og það er þó bátt í máli, nú orðið er ekki mikið á móti því að vera tekin fastur. Hann hafði varla loki ræðusinn um nútíma fangelsi þegar eftirlinsmaðurinn opnaði dyrnar og hrópaði sveik þegar ég að koma til yfirheyslu. Ég skal koma, sagði sveik, ég hef ekki mikið um á móti því, en ég er hrættur um að þetta sé mískilningur. Það er þegar búið að henda mér út frá yfirheyslu og svo er ég líka smaukur um að þessir herramenn sem hér eru verði reyðir við mig þegar ég fer tvísveld til yfirheyslu sama kvöldið en þeir aldrei, þeir getu öfunda mig. Komið út og hætti þessu þvæðrið, sagði eftirlitsmaðurinn. Sveig stóð aftur frammi fyrir manninu með glæpamannsandlíti sem spurði nú formála löst, játir ég er allt. Sveig horfði á hann sínum góðláttlegu augum og sagði með hægð, ef þér viljið að ég játir þar frómheit, þá get ég gert það fyrir yfir. Það getur aldrei saka mín neitt en ef aftur á móti segðuð sveik þegar eigin ekki þetta játa þá skal ekki verða hægt að toga orðú tún mér þó ég verðu höggvinn í spað Hinn alvöru gefni maður páraði eitthvað í réttarbókina rétti sveik pennan og bað hann að Og Sveik skrifaði undir kæru brettsnættes ásand eftirfarandi viðbót. Allar ofannemdar kæru eru sannleikanum samkvæmar Jósef Sveik. Þegar hann var búin að undiskrifa að lauruglu fulltrónum meira sem ég á að undiskrifa í kvöld eða á að koma snemmi fyrramálið? Í fyrra máli verði þér færður fyrir að refsir réttin, sagði Lóruklu fulltrúin. Klukkan hvaðið er frómheit, svo ég teki nú ekki upp á því að svofa yfir mig. Útmeiðiður, öskraði Lóruklu fulltrúin í annarsinn þetta kvöld. Þegar sveik var á leiðin í klefan, sagði hann við fyrdarmann sinn, það er reglusemin á öllu hér. Um leið og dyrunum var lokað á eftirunum, ringdi yfir hann spurningum fanganna. Sveig svaraði þeim öllum með einni setningu ég var rétt á þann að kannast við að það væri nokkuðn veginn vist að ég hefði drepi ferdinandi ekki hertoga. Sex fangar hnýbröðu sig saman undir ábreiðunum það var bara bostnýjum aðurinn sem sagði það afsir laglega af Um leið og sveig lagði sig út af særan það er maður skuli ekki hafa vekjar að klukku hérna. Sveik var vakins nemmuðu morgunin og klukkan nákvæmlega sex var hann fluttur í fangavagnunum fyrir refsirjættin. Morgun stundi yfir gull í mund, saði Sveik við ferðafjælaga sína um leið og fangavagnunum var ekkið út úr porti lóruklu 3. kapli Sveik hjá réttarlæknónum Þegar Sveik var leitturinn, bauðu rannsóknadómarinn og hún vindjarlöga sæti og sagði Jæja, þér eru þá herra Sveik. Sáurvist madurinn svaraði Sveik því að faðir minn hét Sveik og móðir minn hét frúsveik. Ég hef ekki vilja gera það til skammara skiptum nafn. Vindjarlögu brosi brá fyrir á andlíti rannsóknadómarans. Þér hafið heldurinn ekki verið út að að Það er ekkert smá ræðið sem þér hafið og samviskunni. Ég hef alltaf haft afar mikið á samviskunni. Það vantaði nú bara, sagði Sveik og horfið brosandi framan í rannsóknandómaran. Það er ekki ómögulegt meira að segja að ég hafi meira á samviskunni en þér eða frómeitt. Það má nú sjá það í lauruglu bókonum. og þér hafi sett nafniðar undir það saði rannsóknadómarinn mjög vingjarlega hafa þeir ekki þröngvað í þurr þarna á lauruglu vartofunni Hvað dettur í huviðar frómeitt? Ég spurði þá sjálfur hvort ég ætti að skrifa undir og þegar þeir sögðu að ég að skrifa undir þá skrifaði ég undir Ég vildi ekki vera að gera þeim erfiðara fyrir með því að neita að skrifa skrifa Það gæti ég ekki fyndið að mér. Æ, verður að vera. Nér <kuh> eru þér vel frískur, herra Sveik. Já, frískur og frískur ekki eða frómheitt. Ég hef díkt og þarf þess vegna að núa mig með andanefjulísi, herra Dómari. Hinn aldraði rannsóknar brosti vindjarlega. Hefðu þið nokkuð á móti því að réttarlæknarnir aðtuguði yfir ofurlítið. Ég held að það sé ekki svo alvarlegt að þeir þurfa að eiga dýrum, mætum, tíma sínum til þess að skoða mig. Það var læknir sem skoðaði mig í lauruglu varstofunni til þess að vita hvort ég hefði ekki hérsveina sjúkdóm. En um, vitið þér hvað, herra Sveig? Við ætlum nú samt að láta rétt læknana rannsaka íður. Við kjósum nefnd sérfræðinga á meðan verðið þér í gæstluvarðhaldi og getið kvílt yður. Ég ætla bara að leggja fyrir yfir eina spurningu Samkvæmtu lögrauglu bókornum Egi þér að hafa spáð stríði Já, afsættið herra dómari Það verður stríðið allra fyrsta Fáið þér ekki stundum köst Nei eða frómheit En einu sinni það er mörg á síðan Var ég næri þjórðun undir bíl á kallstortinu Þar með var yfirheyslun í lokið Sveiggréttu dómaranum höndina Og þegar hann var komin inn í klefan aftur, sagði það við fangana Nú eiga réttalæknarnir að aðtuga mig út af morðinu og ferdinand erkihertoga Rétalæknarnir skoðuðu mig líka einu sinni, sagði ungur maður Ég lendi þá í klandri við lórukluna út að fá innum góldteppum Þeir felldu þann dóum yfir mér að ég var í hálpjáni Nú hef ég gert brótalegur í versmiðunni og þeir geta ekkert gert mér Lögfræðingum minn sagði við mig í gæl að þegar einu sinni væri búið að fella þann úrskuði við mér að ég væri hálpjáni þá gæti ég haft gagn af því alla ævi Ég hef nú takmarkar að trú á þessum réttarlæknum sagði maður með gáfurlegan svip Einu sinni falsaði ég víksil og fór rétt á eftir og fyrirlestu hjá doktor Hefrock Þegar ég var tekin lest ég frá flók og hagaði mér alveg eins og doktorinn hefði líkt fyrirbrigðinu þjá ég drakk úr bleik og mér leyfัส að ég leysti ofanum mig í einu horninu að öllum læknum á sjáwandi en afti að, að ég hafi beitt til að í fótin feldu þeir þann úrskurð að ég væri alheilbrigður og þar við sat Jäger hvergi smeykur við rannsókn þessara heiðusmanna sem sveik þegar ég var í herþjónustinni var í einu sinni skoðað er að dýralæknu og það gekk ágættlega Rétta læknarnir eru bálvæði skítælar sagði nýlega var af tilviljun grafinu beinagrind í minni landaregn réttalæknandi fullistu að maðurinn hefði verið myrtur með höfuðhöggi fyrir 40 árum ég er 38 ára og ég er tekin fastur enda þótt ég hafi skýrnarvottorð og útskrift og kirkjubókinni Ég held sagði Sveig við samfanga sína að við eigum að leggja allt út á besta veg öllum getur yfirséast og hlýtur að yfirséast því meira sem menn hugsu málinn Rétt að eru bara menn og menn hafa sína galla. Eins og einu sinni kom í núsle, rétti á brúnu yfir bóttils. Ég var á heimleið og þá kemur maður til mín og slær mig mig tilvofan í hausinn. Meðan ég láð þarna á jörðinni lísti maðurinn á mig með vasaljós og sagði þetta er miskáningur. Það er ekki hann. Svo reytist þessi náungi yfir því að hafa tekið miskrip og gaf mér annað högg í bakið. Það liggur einhvern veginn í eðli mannsins að hann er alltaf að taka miskripp alveg fram í andláttið. Svona var með mannin sem að nætulagi fann hund, haldauðan um kulda og fór meðan heim og stakk á hann móðun í rúmi til konunar. Þegar hundinu var búin að ná sér aftur gerðan sér lítið fyrir og beita alla fjölskylduna og brjóstmílkingin sem lá í vöggunni reyvan á hol og átan án minnsta samvisku bytst. Svo getið sagt ykkur dæmisugum það hvernig þreskjarin okkur í mínum heimahögun tóknum í skripp. Nú, hann opnaði patofli kirkjuna með útidyraleikunum sinum, eftir ég heilt að hann væri kominn heim til sín. Fór úr stígvulunum í skrúð úr sinnu, eftir ég að, að hann væri í eldúsinnu heimahjáðsir. Lagði sögu upp á alltaðrið, eftir ég heilt að það væri rúmiðansn breytti yfir þessu nokkra dúka með heilæri áletrun, laumaði bíblíun og fleiri vígðum bókum undir höfuðið, svo hann getur nú legið hátt með höfuðið. Um morguninn fann kirkjuþjórninan, þegar maðurinn uh, rankaði við sér sagði hann mjög kustislega að þetta væri miskáningur. Það er lagilegur miskáningur að tanna, sagði kirkjuþjórnin, því að nú verðum við að gera svo vel að výja kirkjun upp á nýtt Svo kom þreskjanin fyrir réttalæknan og þeir sögðu að hann væri með fullu viti og hlita hafa verið ófullur því að öðrun kosti hefðan ekki hitt skrána með lyklinum. Svo dó þessi þreskjar í pankræts. Ég get líka sagt ykkur sög að hvernig Lóra gluhundur í Kladnó tók með skrip. Það var hinn frægi Úlfundur Rotters eða Rottir rittara tamdi tamti þessa hunda og æfði þá að flætingum þangað til allir flætingar fóru að sneiða hjá Kladnóhjaraðinu. Svo gaf Rottir mönnunum skipunum að koma með einhvern flæting hvað sem þá kostaði. Svo komu þeir einu sinni með velkletan mann sem þeir fundi í lann í skóginu sitjandi á Víðarpól. Þeir letu óðar að skera stikki úr frakkanum hans, lofuðu hundunum að þefa pjöllunni og fóru svo með mannin út úr borginn og földan. Svo sleftu þeir hundunum og letan rekja slóðina. Hundurinn fann mannin og kom meðan, svo máttu þessi maður klifra upp stiga og henda sér yfir múrin á höfuðið og hann kjönn og hundurinn á eftir. Loksins upplýstist að maðurinn var teknaðskur þingmaður sem hafi farið í skóartúr út í landi í skóginn eftir honum að fara að í þinginu. Fý segir ég það að mönnum getur yfir sést, þeim að yfir sést, þeir hafa náð stúdansprófi að þeir eru hálpjánar. Jafnvel ráð þær getur yfir sést. Í sérfræðingadeildinni sem áttu að dæmum það að hver miklu leiti sveikværi ábyrgur gerðasinna voru alveru gefnir menn sem hverum sig mynduðu sér skoðanir sem fóru í báa við skoðanir hinna tveggja. Þeir hefur lætt í þrem mismunandi skólum og voru fulltrúar sinna sálfræði kenningarinnar hver. En það sem þeir urðu nú allir á einu málu um sveik þá er aðeins hægt að skýra það á það neina hátt að andlegt ástands Sveiks hafi ekki getað valdið neinum deilum. Þegar Sveik kom inn salin, sem rannsóknin átti að fara fram að rak hann augun í mynd af einvalda austuríkis á vegnum og hrópaði herran mínir lífi Frans Jósef fyrsti. Málið lág ljóst fyrir. Svo komu spurningarnar. Er rædýjum þingra en blý? Afsætti herra mínir en ég hef ekki vikt að svaraði Sveik með sínu góðláttlega brósi. Haldi þér að heimurinn farist? <hæð> ég hefði nú að sé á það fyrst, svaraði Sveik, en ég held að það verði ekki á morgun. Gætu þér reiknað út þverlínu jarðarinnar? Það er ég rettur um að ég get ekki. En nú langar mig til þess leggja eina gátu fyrir ykkur herran mínir. Við höfum þriggja hæða hús og það eru áttagluggar á hverri hæð. Á þækinu eru tveir kvistir og tveir reikávar. Á hverri hæð eru tveir leigendur og nú herran mínir hvaða ár dó amma dyravarðarins. Læknarnir horfðu þýðingar miklu augnaráði hver á annan. Einn verða varpaði fram þessari spurningu, vitið þér hvar dýpið er mest í kyrrahafinu? Nei, það veit ég ekki, en ég er vissum að það er dýpra en moldá við at Formaðu nefndarinn að spurði stuttaralega, er þetta ekki náu? En einn nefndar manna varpaði fram þessari spurningu Hvað er 12.897, sinnum 13.863, 729, svaraði Sveik annaðs að deppla augunum Ég held að þetta sé nóg, sagði formaður nefndarinnar Þegar mér í fara burtu með ákerða Þakkuðu fyrir herran mínir, sagði Sveik kurteislega Mér finnst þetta líka alveg nóg Þegar Sveig var farinn urðu sérfræðingarnir sammála um að Sveig væri hálfbjáni. Í skýslu nefndarinn að til rannsóknadómarans stóð meðal annars. Undirritaði réttarlæknar lýsa hér með yfir því að Jósef Sveik er fullkomin fábjáni og umskiptingur þar sem hann hefur meðal annars látið orðfalla eins og þessi, Livi Frans Jósef Teysari fyrsti. Undirrýtu sérfræðinganend stingur því upp á eftirfarandi. Fyrsta, að hætt sé við sakamála rannsókn á hendur tjöðum Sveik og annað, að Jósef Sveik sé sendur á gerðveikra hæli til þess að rannsaka hvort eftir sé hætturlegt að láta ganga lausan. Á meðan skýsla þessi var samin, Rættisveik við samfangasýna Það var lítið gert út af ferdinandi dag Ekki á hann minnst Aftur á móti fórum við að ráða gátur Þegar okkur fórum að leiðast Sögðum við hver öðrum að þetta veri nóg Og hver fór til sín Ég treysti engum Sæði litli maðurinn sem átti landaregnina Sem beinagrindin fannst á Þetta eru allt þjófar og bávar Já þjóvar og bóvar verða líka að vera, sagði Sveig Umleiðu hann hallaði sér á handínuna Ef allir myndu allt vel Þá færum hann bráðlega að drepa hver annan Fjórði kapli Sveig flykt út úr geðveikrahælinu Þegar Sveig síðar meir lísti ævisinu og geðveikrahælinu Fóra mjög fagur um orðum um vistina þar Ég veit sannlega ekki af hverju vitfyrringarnir eru reyðir yfir að vera þar. Maður fer að skrýða allsbörum gólfið, ylfra eins og sjakali og býta hvern sem maður vill. Ef maður leiði sér annað eins út á göttu, er þið fólk standandi hissa og rópað á lögregluna, en þarna þykir þetta sjálfsagt. Það er allt svo frjálslegt þar að engan líðræði sinna hefur nokkru sinni dreymt um mannennis frælsi. Þar getur maður þótt vera drottinn sjálfur eða Maria May, Pávin eða Inlandskonungur, Austuríkiskeisari eða hinn heila í Vatnslaf, enda þótt sá síðast nefndi hafi stöðutlegi bundin nættin á bekk og verið gemdur í einsmannsklefa svo að heila leikin smýtað ekki út frá sér. Þar var líka maður. Næstænnt þóttist vera ertíbiskur en hann gerði ekki annað en að yta auk þess of annað í frumleika frásökt það þið skiljið sem kunni að ríma en það tók engin til þess þar var líka annar maður sem þóttist vera heilagur síðil og meþódíus til þess að fá tvöfaldan mataskand en var þar maður sem þóttist vera kas ólettur og bauð öllum viðstættun til skýrnar veislu með pomp og prakt Þar voru margir taflmenn og stjörnmálmenn og, og fiskimenn og frímerkjesefnaðar og, og myndasmiður og málarar Það er allt fyrsta flokks vitfræðingar eitt og allt af jósmastskirtu svo að ein gæti ekki reiknað út hvað einar væri þar hitti ég líka nokkra prófessora einn þeirra eldi mér alltaf og fullist þegar sígauðnar væru upprunnir í Rísafjöllum og annar upplýsti það að, að innan í jarðarkringlunni væri annan hnöttur og, og væri sá miklu stærli heldur en hinn ítri þetta voru hálæðir menn og spekingar að viti hver maður mótti segja það sem honum bjóði brjósti alveg eins og á þingi einu sinni Söðu þeir hver öðrum æfintýru og fór að slást út af æfintýra Sá æstasti var maður sem þóttist vera sjötta bindir af alfræðu orðabók og bað þá í Gvöðspænum að flettu upp orðinu saumakona því annars væri hann glataður maður. Hann varð ekki rólegur fyrir hann vera að setja hann í ósmannskirtuna þá var hann ánaður því að nú sæðist að vera komin í bókbanspresluna yfirleitt livði maður þarna eins og blómi ekki. Maður gætt öskrað og ylfrað og grátið og sungið og kumrað og stuðnið og hoppað á öðrum fæti og klifrað upp veggina. Enginn kom og sagði þetta meginn er ekki að gera. Það er sómisir ekki, herra minn. Ég sati það að vísu að þarna voru brjálaði menn sem voru mjög stiltið. Þannig varðar þar hámentaður uppfinningamæður sem alltaf borðaðu nefinn á sér og sagði ég er rétt búinn að finna upp rafurmagnist. Það var eins og ég segi sérlega viðkunanlegu staður og þessi tveir daga sem ég bjó á vittfyrringahælinu eru indislegustu stundirna sem ég hef lifað. Jafnvel þær móttökur sem býðu sveiks á vittfyrringahælinu fórum fram úr öllum vonum hans. Fyrst var hann úr hverri spjör, svo var hann fenginn kvöldsloppur Því næst var hann leittur í bað með að neina fjúkrunakonunum skemmt honum með því að segja honum sögur af gýringum. Í baðklefanum var hann stungið hann í kér með volgum vatni, svo var dregin upp og settur undir kalt steypipað. Þetta var endur tekið þrisveð sinnum og hann því næst spurður hvernig hann gerjaði stað þessu. Sveik sagði að þetta væri miklu betra enn í baðstæðinu við Karlsbrúna og sér þetta í ákaflega gaman að baða sig. Ef við vildum nú líka klippa með neglutnar og hárið þá vantaði ekki að dá að ég væri fullkomlega hamingjusamur bættan við og brosti af vel í þann. Þessi ósku er líka uppfyllt og þegar búið að vera nuttan allan með svampi var hann sveipaður læti og borin í rúm á fyrstu deild þar sem breytt var ofan á að bregkán Og hann beðið hann að fara að sofa. Sveig viknar enn í dag þegar hann minnist þess að það stundar og segir Hugsilikkur, ég var bókstæðlega borinn í rúmið. Á þeirri stund var ég fullkomlega hamyndjusamur. Og hann sopnaði líka fljótt. Svo var hann vatinn og sett mjúlkur, krukka og kringla fyrir hann. Kringla var brotinn í smámóla. Annar hjúkrunamadur hælt höndanum og sveik meðan hinn tók bitana, dýfðið þeim í mjólkinu og stakk þeim upp í sveik eins og þegar verður að mata alíka þess. Svo sofnaðan aftur og var vakin á nýju leitturinn í lækningastofuna þar sem sveik stóð berstri frammi fyrir tveim læknum. Gangi fimm skref aftur á bak og fimm skref áfram, sagði annar læknirinn. Sveik gekk tíu skref. Ég sagði að ganga fimm skref sagði læknirinn með þjósti og ég hef nú aldrei sporlatur verið sagði sveik því næst skipuði sveika setjast á stól og slógu á hnjæn Anna honum annar læknirni sagði að viðbröðin væri ágætu lægi en hinn bara hristi höfuðið og fór sjálfur að slá á hnjæn á sveik en sá fyrri að reyfu upp augnalókin á sveik og fór að rannsaka í honum augun því næst genguðið að og fór að tala saman á latinu Heyri mig, kunni þér að syngja, spurði annar læknirinn, vil syngja fyrir okkur? Með ánægjur, sagði Sveik, að vísu hef ég í söngur öðn, ég söng eira, en ég skal gera það fyrir ykkur, fyrst í mig um það. Svo fór hann að syngja munkurinn í Emmaus, já, svo kann ég nú ekki meira þessu kvæði, en ég kann líka fyrstu vísuna í kvæðinu hvar er kvæði heimkynni mitt, auk þess kann ég veraldleg vers eins og dvel hjá oss herra og andleg ljóð eins og því vil ég kissa þrúða mín. Læknandi litur hvora á annan og lögðu síðan fyrir sveik svofælda spurningu hefur andlegt ástandiðar nokkur sinni verið að rannsaka þýr. Í hertnum, svaraði sveik róðugur, herrlæknandi gáði mér vottorð upp á að ég væri ólæknandi hálpjáni. Ég held að þið séu skrópa gemlingur, sagði annar læknirinn við sveik. Ég, herran mínir, nei, ég er ekki að skrópa, svarði sveik. Ég er raunverulegur hálfviti. Þið getur spurt að þið bæði í Budjájóvitsu og Karlin. Eldri læknirinn gafst upp og sagði við hjúkrunamenninu um leiðu hann benti á sveik. Fáðu þessu manni fötinans og farið með hann á þriðju deild á fyrstu hæði komið svo með skjölinnans upp í skrifstofuna og segið þeim að afgræða í flýti svo að við eigum hann ekki lengur yfir hafði okkar. Læknadur horfðu lítilsvirðingar augum og sveik sem gekk aftur á bak til dyrann og neygði sig djúft. Þegar annar umsjónarmadurin spurðan hvers vegna væri með þessi heimsku pörsalan eftir að ég er strýpaður og vil ekki vera dónalegur við þessa herramenn. Frá þeirri stundu er hjúkrunamennið þeir höfðu fengið skipunum að fá sveik fötinans, sinduðir honum enga um mönnun meir. Þeir skipuði honum að klæða sig og annar þeir að fylda honum á þriðjudeld þar sem hann fekk að dúsa í tvo daga, meðan verið var að fara gegnum málskjölin. Læknarnir gáfu þá yfirlýsingu að hann væri að skrópa og hann var reikin burt án þess að fá miðdagismat. Sveig fullirti að þeir eru ekki leifi til að reka neittna geðveikla hæli á þessum fengi mýtagismat fyrst en dýravörðurinn kallaði lauruglu til aðstóðar og hann fór með sveig á lauruglustöðina í salme glottum Fymti kabli Sveig hjá sakadómara Adam var eftir lengi í paradís Eftir þína óhyggjulausa daga sem sveig átti við vitfringa hælinu kom tími þrenginganna. Bráun saga dómari tók sveig til líferheysslu og handlekan eins og rómvesku bøðlarnir fórnaldís sín á tímum hans ágæta keisaran Nerós. Æfir loknu skipana fara með sveiki fangaklefan Sveik neyði sig og sagði, ég veit að það var að fara með mig í fangelsi og það er fynd ekki það versta sem fyrir mann getur komið. Þér ættu þetta gerður breyðan hér, sagði saka dómarinn, en Sveik svaraði, ég er þakklátur fyrir allt sem reyndir að gera fyrir mig. Í klefanum sem Sveik var fluttur í, satt maður í þungum þöngum. Hann satt á rúmfleti og það var auðsíð á svipans að hann átti ekki vona á að vera látinn laust þó að líkli væri snúið í skráni. Fróm um heilsan, sagði Sveik um leiðu hann settist á fletið. Hvað stilti klukkan vera? Sigur verk og gler, svaraði heimsbeigingurinn. Já, það er eftir svo bölfa, hér, sagði Sveik. Þessi bekkur er úr hefluðu tréð. Hinn alvöru gefni maður ansæði þess ekki en í þess stað stóð hann á fætur og fór að ganga um golf eins og fjandinn væri á hælunum á honum. Eftir dálða stund leit út fyrir að maðurum væri búin að vinna marathonhlaupið því að hann settist á fletið, greipi báðum höndunum fyrir andlítið og rópaði sleppi mér út. Nei, þeir sleppa mér ekki út, sagði hann við sjálfansi. Þeir sleppa mér aldrei út. Ég hef verið hér frá því klukkan sex í morgun. Allt í hennu varðan mjúkur á mannin, sneri sér að sveik og sagði þér hafi líklega ekki reym á yður svo að ég geti bundið enda á þetta. Ég skal gerna hjálpiður til þess, sagði sveik og tók af sig beltir. Ég hef ekki ennþá séð mann hinga sig. Svo leit henni kringum sig og sagði til allrar bölvunar er engin snægi hér. Ég glugga krókurinn heldur ekki nema þeir krjúpið eins og munkurinn í klausturinn í Emmaus, hann hengdi sig á krossinum út af gýringastelpu, ég ég hef mikla samúð með sjálfsmorðingum svo að þér geti byrjað þess vegna. En þunglindi maður horði á beltistundar korn, fleiði því svo út í horn, fór að gráta og rópaði ég hefur lítil börn og er tekin fastur fyrir fyllir í og ósæmilega hegðunum jesús marja vestlíms konan mín hvað stiltu þið segja í skrifstofunni að lokum varðan rólegri gekka dyrunum og fór að fóra sparka í hurðina það hefðist fótatak í ganginum og varðmaðurinn sagði hvað vilji þér sleppi mér út, rópaði fangin hvert er það er að fara, spurði varðmaðurinn í skrifstofuna, svaraði hinn ógæfusami þaðir, eigin maður, skrifstofum maður drykkjum maður og ólifnaðan maður Það heyrðist að hlátur í ganginum og fótatæki fjarlægðist. Stildi þessi maður hatíður, fyrst hann hlæð svo naðiður, saði Sveik, en hinn vonlausi maður settist aftur við hlýðans. Sýttið er bara rólegur, fyrstir viljið ekki hengiður, saði Sveik. Svo skulum við sjá hvað setur. Eð fyrstir eru skrifstofum maður, kvæntur og ekki börn, eða þá skal ég játa það lítur svart út fyrir þýður ég þér eru sennilega rættur um að þið verði sagt upp það get ég ekki sagt um því ég man ekki hvað ég gerði ég man bara að mér var hent út af einhverju knæpunni og að ég ætlaði inn aftur en þetta byrjaði allt svo vel skrifstofustjóri nokkar átti ammælu og bauð okkur í vínknæpu svo fórum við í aðra knæpu og þriðju og svo fjórð og fymtu og sjötu og sjönd og áttund og nýjund á ég ekki að hjálpeður að telja, spurðið sveik. Ég er nefnilega vanur þess konar. Ég fór einu sinni á einni nótt í 28 knæpur en ég drakk ekki nema þrjárbjórflöskur í hverju knæpu, tækið eftir því. Í stuttumáli sjaldið nótjafur sama undir tilla áfram. Þegar við hafðum farið í 12 svona knæpur tókum við eftir því að við vorum búin að týna skrifstofustjóranum enda þótt við hefðum bundið hann með sakkarni og teimt hann á eftir okkur eins og hund svo snérum við eftir til þess að leita að honum og svo fóru hinnir að heldast lestinni og seinast var ég orðin einn eftir í nætur knæpöitn og vinnurrætti það er mjög virðingarvert ölduhús þar drakk ég einn líkur beint af stúknum svo man ég ekki hvað ég eftir það ég veit bara það að þegar komið var með mig hingað var ég ákjörður fyrir að hafa verið fullur að ég hefði barið stúlku skoriðisundur hatt ókunnungsmanns með vasanhypnum mínum hefði reikið hljómsveitina út ásakat yfirþjóninum að hafa stólið tuttugu krónum brotið marmara plötun á borðinu sem ég satt við og rækt viljandi í kaffibólla hjá manni við næsta borð meira gerði ég ekki Að minsta kosti man ég ekki eftir að hafa tekið mér fleira fyrir hendur en þar fyrir utan er ég ákaflega virðingarverður maður og hugsa aldrei um annaðin heimilis. Ég er þó engin glæpa maður þó að þetta hafi hengt mig. Áttu þér erfitt með að mölfa marmara plötuna, spurði Sveik eða fórum við fyrsta högg? Við fyrsta högg, svaraði hinn átæti heimilisfaðið. Ég, þá er þið að glataðun maður, sagði Sveig þunglindislega. Þeir sanna að þér hafið verið undir þa búin og hafið eftirður kapsamlega og hvernig var það með kaffið sem þið reyktuð í? Var rom í því að var ekki rom í því? Á þess að býra til svari hjálta áfram því að ef rom hefur verið í því þá hefur það verið dýrara. Þeir taka allt með í reykningin, leggja það saman og reyna að fá glæpin sem mestan og veit fjölstilda í þar sjálfsveik áfram að þeir hafi verið tekinn fastur eða færum fyrst að vita það e, þegar það er komið í blöðin Haldið því að reyði hlaupi með í blöðin, spurði madurinn sem hafi hagað sér helst til léttúðar fullt í ammælisveyslu yfirman síns. Já, það megið er hengiður upp á særi sveik stránglega því hann var ekki vanur að fara í launkofa með skoðun sína á málunum. Þetta mál er ákættur bladamatur og allir lesa um það. Ég les ævinlega dálkinum hneigslisverk kvöldra manna. En nýlega kom fullur maður í bykarinn og fann upp á því heldur henn að gera ekki neitt að róta sig með flosku sem hann hent upp í loftið og lét dettof hann í hausin á sér. Þeir fóru burt með þennan mann og næsta morgun stóðaði blöðunum með stóri fyrirsögn og þarf hann nú ekki verið að draga úr því. Einu sinni gaf ég gravara og snúðin í Bendlovetsk. Og hann gaf mér á snúðin aftur, svo var það lok okkur inni svo við gætum sami frið og sæst á málið og hann um kvöldi stóðað í blaðinu. Eða þegar maður einn brautu í ógáti tvo bolla í veitingahúsi, haldið er að honum hafi verið líft. Ég held nú síður. Það stóð í blöðunum daginn eftir. Það eina sem þér geti gert er að gefa yfirlýsingu um það blöðunum að þér séuð ekki madurinn sem við var átt. Og hann sé ekkert í ætt við yður, enda þótt hann af tilviljum berið saman nafn. Þannig hafa margir farið að. Svo skuliðiðið klippa tilkynninguna út úr blöðanum á hafana heim með yður, og lesa hana þegar þeir eru búin að sitja við sektina. Eruður kalt, spurði Sveik með mikill í samúð þegar hann tóka til því að tennutna voru farnar að í sessunautans. Þetta er ákaflega svalt höst. Ég er glad, það er maður, sagði Stahlbróður Sveiks. Ég hækka ekki tegninni hér eftir. Það þurfir þér ekki að láta þau detti í hug, Sveik, sem ekki vildi stiggja félaga sem með því að vera á annari skoðun. Og ef þeir takuðu þér ekki skrifstofun aftur, þá verður ekki svo létt fyrir yfir að fá aðra atvinnu, því allir henda mann orðið að sér hreint og það hefur heldur fallið á það upp á síðkjastir og, og hefur konan í það nokkuð til að lifa og meðan fjörur í þinni eða neyðist hún til þess að fara út og betla og kenna börnunum alls konar óseimilegt lífverðni. Hinn yðrandi heimilisfaðir stóð á fætur og fór að tala um börnin sín. Hann átti fimm börn og elsti drengurinn var tólf ára og var skátið. Hann drakk aldrei annað en vatn og hefði því átt að vera föður sínum fyrirmynd. eran hann spurði Sveik? Ég hef gaman að að um skáta. Það var einu sinni í millóvarinn áleggt slíf í hlúbókaheraðinni í teknarska búdja Jóvitsi. Einmitt þegar við í 19.1. herdild vorum þar við herravingar að bændurnir fóru elta skáta í skóginum en þar höfði það sett sér nýður. Bændurnir náðu þremur skáttum Minnstis gáttinn hljóðaði svo mikið þegar eru bundan að við sem vorum hertir í allskonan mannraunum gáttum ekki hlustað á og fórum. Meðan að skáttarnu voru bundnir, byttu þeir áttabændur. Setna játtuðu þeir fyrir borgarstjóranum þegar þeir voru komnir á pínubekkin að það væri ekki til þær engi í umhverfinu sem þeir væri ekki búinir að trætka niður þegar þeir lágu í sólbæði. Ein fremur rúakur einni Rasits hefði brunnið á hreyni til viljunum haustið þegar þeir voru að steikja ráðdýr á teyni. Ráðdýrið höfdu stuungið með skátahnífi í skóginum. Í hollu einni í skóginum fundust 50 kg af nögum hnútum, kirsiberja steinum og epplsinu berti. Það reyndist ómögulegt að hugga verslings skátafarðurin. Hvað hef ég gert, hrópaðan? Ég hef eyðilagt mann orð mitt. Það hafið er áreiðanlega gert, svaraði Sveik af sinni meðfættur hinskinni. Eftir þessum núest ég þeir eru þeir eyðilagður um alla æfi, því að þegar kunningjar í það lesum þetta blöðunum, þá bæta þeir við það. Það gera menn æfinlega, en það skulið þeir ekki fást um. Það er að minnst kosti tíu sinnum fleiri menn í heiminum sem hafa eðilagt mannórð en þeir sem hafa gott mannórð. Það eru bara smámunir. Það heyrðist fót að taka í gangunum, líklef Dyrnar opnuðust og Lóra glumaður rópaði nafni Sveiks. Afsætti, saði Sveik, rittaralega. Ég hef bara verið hér síðan klukkan 12 á hátegi, en þessi herramadur hefur verið hér frá til klukkan 6 í morgun. Ég þarf ekki að flýta mér. Í stað þess að svara, sildist Lóra í öxlina á Sveik og leiddi hann þegjandi með sér upp tröppunnar.